Bai, ziren Euskaldun berriak eta Euskaldun zarrak, baina gaur egun... Bai, e, bueno, e, gero eta hot gehiago dago, bueno, ba, bi kontzeptu horiek, alde batera, itzi garrirela, ba, bueno, aldatetik oso estatikoak direlako, eta bar eta bueno, bat sortu dira, eta bueno, ari dira sortzen, eta bueno, jatako batzuk batu hitu nik, haien artean hori Euskaldun 2.0 hori, ba, bueno, ba... Kontzeptuaren barruan sartzen gara, ba, bueno, euskaratekin harremana txiki-txikitatik dugunok igual ez euskaldun sarkontzeptuaren barru-barruan sartuaren garenak, baina gaur bueno, egun euskaldun aktiboak ere, barenok, ba, bai. Eta hor bueno, apurbet, berri eta horren inguruan, bueno, apurbet, ez da bai da hor dau. Eta horiak bueno, kontzeptu berriak proposatu direnak, ez dakitxe, zegun. Ibil bideukiko duten e, gerora begirabe. Orduan, 2.0 Euskalduna hori litzateke ah. kategoria berri hauetako bat. Bai. Eta da, e, txikitatik harremana izan dute Euskararekin, eh? baina kaso ez behar beste familian, edo eh, garaibateko Euskaldun zaharretik eta hori jartzeko aina. Hori da, hori da, por berda, hori gero eta eta oikoagoa da, ba, bueno, gero, eta guras Euskaldun berri gehiago ere dagoen inean, ba, bueno, nola baiteko transmisioa ere etxean egoten da, baina ez da egot izaten eguneko-egunekoa, eta gero, ganera, ba, bueno, ba, gaur egun Euskaldun askok, ba, bueno, txiki-tsikitatik, ba, batzuk iaia zer urtetik, ba, bueno, e, ikastoletara joaten dida, eta horre ere arremana hiten dute Euskararekin, eta bueno, Ba, dirudio, euskaldun berri deitzeak, ez dauela, konzeptuaren zera guztiak betetzen, bai, osagarri guztia. 2.0 jarri dio zu. Nik ez diot jarri, eh, konzeptual aprutu indut, hau maizaren zik eh, sortutako konzeptuala da. Ah. Trans-euskalduna ere, zertu duzu zure kategoria horietako batean, zer da transeuskalduna? Bueno, Atres euskalduna ere, ba, nik ez dut sortu, hori e, lutxo egia idazleak e, sortu zuen ahiaz, e, bueno, berak egin zuen performance bat, bilbon, eta egonsan hilabete ba, baten e, gaztelania erabilibarik. Horrogan bai. berak esaten zegoena e, bueno, berak... E, bere Concepción se torenasan, bueno, en zekoa euskalduna ez da, ez da. Euskaraz dakien pertsona bai, sekretar euskaras, euskara erabiltzen dagoen pertsona bai. Eta orduan ba bueno, ba eremu herraldunetan bizi euskaldunok ba bueno, ba naita ez, ba etengabeko tránsituan gaudela, hauda, ba momentu batzuetan euskara erabiltzen dugu. Egoera eta une eta gune jakin batzuetan, eta gero beste une eta gune batzuetan ba, gaztelania erabili behar dugula, bai. Horroba, bueno, beti gaudela transitzuan eta zentzorretan, baina bueno, ba, euskalduna baino, trans euskaldunak edo garela, bai. Trans euskaldunak, e, bi buntuzer euskaldunak, e, irugarren kontzeptua zukeipatu duzuna bidelaria larialitzateke, txerra? ba ebidelaria eh, da ba bueno, hori kontzeptu hori sortu da batser de verbalagune eta mintsalagunen mugimenduaren Bueno, baltzoan ba, edo, balpurbet ba, eh, berbalagunetan, ba, bueno, ba, ba, batzen dira ba, ondo hitzen dutenak eta horren ondo hitzen ez dutenak. Eta, bueno, asikera baten erabitzen zituzten kontzeptuak ziren Euskaldun berri eta Euskaldun zar, bai? Baina horrek ere, baldeen bueno, ba, esan dudan moduan oso estatikoak ziren eta burbet agortu eta geratu ziren. Horrodan sortu dituzte bidelaria la, bide eta bidelaguna, bai? Eta horrodan bidelaria izango litzateke da ba, Euskara ikasten ari pertsona edo Euskara hobetzeko beharra duen pertsona, bai? Eta bide laguna, orduan? Eta bide laguna kontrara, ba, bueno, ba, Euskara ondo erabiltzen e, duen pertsona, eta beste egi e, ba, bidea egiten laguntzen diona. Oi. Batxera Rodríguez, eskerrik asko, eh? bide lagun izateagatik azken minutu agetan. <risa> Baile, zo iri. Urren arte. Urren arte.